Tranquil, noia. Aguanta. Mata'm, va. Mata'l. Et prometo que et salvaré.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 Tu no saps res. Jo sé sí que t'explicaré. Una història terrorífica de dabò. Ja sóc a casa. monstre. Ja sóc a casa. Aquesta història terrorífica, que dius... Què és el que vaig veure jo, potser? Jo t'ho vaig explicar tot. És aquesta la història? Quan se'n van dur de la casa de les tres granotes, em van tancar en una habitació, sense parets, totalment fosca. Toqués on toqués, fos el que fos el que hi havia al meu voltant, era com tou. Però sabia perfectament que algú m'estava observant. No se sentia absolutament res, però de vegades sentia com un plou ofegat que no vaig saber mai d'on venia. I després van començar a portar-me a menjar regularment els plats que em portaven. C, sis, set, onze, 12tze, tretze,- 21,- 23. Quan ja començava a perdre el compte, I es va obrir la porta i va aparèixer la silueta d'un home. Escolta'm bé, nollet. Les persones poden aconseguir tot el que es proposi. Caram! Què hi fa una criatura de la teva data en un lloc com aquest? Què feies exactament? Perdona, és que ell és... Ah, oh, així que ets tu. Però quina delícia. Vaja, però si és... Ah, així era veritat. Ets una preciositat. Mirin, senyors, aquí el tenim. Ai, caram, ves per on. Els resultats són evidents. I tant que sí. Ha sigut un èxit. Tot un èxit. Perquè l'experiment que hem dut a terme... Només me'n recordo de fragments del que es va dir en aquell acte. Ha sigut un èxit pel nostre objectiu comú. Pel futur de la nació. Salut, camarades. Salut! Llavors, va caure el primer. Els altres... es van apilar al seu voltant. I també van començar a caure un darrere l'altre. Tot eren jamecs, crits, crits, i més crits. El terror va inundar la sala. En pocs minuts, van morir els 42 convidats allà mateix. Només va quedar bé un home, en Frans Bonaparte. Jo em vaig posar a córrer, per escapar-me, per mirar de fugir d'ells. No vaig ni adonar que els rosers m'esquinçaven la roba i la pell del braç. Només corria i corria. I quan per fi vaig arribar a les tres granotes, tu em vas venir a rebre. Llavors et vaig explicar el que havia passat. Durant uns quants dies t'ho vaig explicar tot, amb pèls i senyals, tot el que havia viscut. No, Johan. No van así. No van así. No van nada como Nina, que em sents, Nina? Tranquil·la, Nina. Sóc jo, sóc en Temma. Em coneixes, oi? Sóc jo. No passa res. <totrisos> ja ha passat tot. Ja ha passat tot. No va anar així. No va anar així. No li vaig obrir jo la porta. <totruïe> No el vaig rebre, jo. No el vaig rebre, jo. El que vaig dir... El que vaig dir va ser... Ja sóc a casa. Ja has tornat? No és veritat el que diu Johan. Ell es va limitar a escoltar el que jo li explicava. Aquí es van endur a la mansió de les roses vermelles. Aquí es van endur a la mansió de les roses vermelles. Va ser amb mi! Me'n recordo que em van estirar amb tanta força que les escales de les tres granotes semblaven un tobogán. Me'n recordo que aquelles parets eren toves de la foscor. Me'n recordo que comptava els menjars i la por que vaig passar quan vaig veure que estava envoltada de cadàvers. Per què? Per què són els meus records? Tinc por. Tinc molta por. Tinc molta por. Com T has tornat? Pa <susurra> explica-me L'hi vaig explicar. L'hi vaig explicar durant dies. Ja n'hi ha prou. Em vaig passar dies i dies explicant-li l'infern que havia viscut. I ell va interioritzar la meva experiència. Ja n'hi ha prou, Nina. En Johan està convençut que va viure tot el que vaig viure jo, tot aquell infern. Per culpa meva, en Johan està... Nina, Prou! he explicat tot en Johan fa un moment Ell m'escoltava com si per dins estigués rient però al mateix temps he tingut la sensació que plorava No havia vist mai a ningú amb una expressió així a la cara He sigut incapaç de disparar-li però estic convençuda que ell mateix s'autodestruirà. Igual, igual que jo. No, Nina! Jo també he de desaparèixer! Pobre de tu! No t'ho permetré. Si tu et mors, si et passa alguna cosa dolenta, què faré jo? Què vols que faci? On aniré si tu no hi ets? Tu has de viure. M'has de prometre que passi el que passi. Sisplau. Sí, sóc jo. Què dius, ara? Que has trobat el cotxe a prop de la casa? Sí, ha caigut per un marge. A dins hi ha el cadàver de l'Edward. Pot ser que l'hagin assassinat. Em sembla que en Johann vol eliminar. El senyor Franz Bonaparte. M'ha arribat que el seu fill... ...viu a Praga. Jo... jo li vaig dir... ...en Johan on podia trobar aquest noi. Però... ...el que no sé si amb això n'hi haurà prou perquè aquest terrible mal son s'acabi algun dia. No sé si de debò s'acabarà quan es mori amb Bonaparte. Les coses que... les coses que li van fer oblidar. A la noia, a la Nina estan ben vives a la memòria d'en Johan. Per què es pot saber què preteníem? Per què ho vam fer? Digues. Franz, Franz Bonaparte. de viure promet monina hi ha un lloc per tu un lloc per tots dos l'únic que hem de fer és trobar-lo Caram! Al final has vingut, eh? A què dec l'honor d'aquesta visita? Endavant! Passa, passa. M'acabo de fer un te. Si vols, te'n poso un per tu. És el millor que tinc. Què me'n dius? No el trobes deliciós? És un té molt difícil de trobar. Deu haver passat una cosa molt important que hagis decidit. Venir-me a veure. Explica-m'ho. Ja saps que faré tot el que faci falta. Digues, aquí s'ha de matar aquest cop. Eh? Au, vinga, deixa't de conyes. Au, va, home. <laughs> M'he despertat. Hm? M'he despertat del somni. Vols dir que no estàs massa cansat? Pensem en el pla, vinga. M'he despertat. Espera, un moment. Què vols dir, amb això, que vaig aconseguir tots aquells diners per res? M'he despertat. M'he despertat del somni. Vols dir que vaig matar totes aquelles persones per no res? Moltes vegades m'ha semblat que veia la fi. Però ara... el que veig, el que veig ara és diferent. Ara sé que és la fi de veritat. Eh? Hi ha coses que només recordo ja. Hi ha un lloc que era Eh? Eso és Ruhanheim. És aquí. Episodio 68. Ruchenheim.